Anitze kusteute, azken behoi urtetako askunde eta garapenaren modeloa posible posibreden bakarra dela. Alta honek kalte sozial, klimatiko, energetiko eta besteek ekagidu, gaur egun ipagaldian kasik mila langabetu izaitera ino. Ezin denez hola segitu, lahialdi klimatikoa hor dela eta, bizik galdeginik, Jose Joseramon bezera ingeniariak ikerketa bat ere mandu. Ikerketaren helburua aipatuz hasten zauku. El buruazen alde batetik e, kalkulatzea zenbat enplegu berde edo sostenigarri sorta daitezkeen hemen Ipar Euskal Herrian eta bestetik e, datu horiekin txosten bat egitea, hemen debate hori edo eztabaida hori plasaratzeko, eztabaidaz pizteko administrazioek e, ikusten duten edo garatzen duten beste politikak egiteko beste modu bat. Beraz, eh, azterketa eraman duzu, lau hilabetez nik eta beraz, emaitzekina, ze ondorioa otzen zua? Bueno, ondorioak eh, nabarmenak dira. Kalkuloen aldetik ikus daiteke, eh, amar mila lanpostu sortzeko modukoa da Ipar Euskal Herria, langabeziaren konparatuta euneko eh, irurogeia, da, langabeziaren euneko irurogeia, beraz, eh, datu azpimagarriak bai, ba, eh, konturatzeko enplegua sortzeko aukera ba da e, gizarte modernoan ere baina politikoak, politikak aldatzen eta bai, para, irurugo jaren txifre manduzu e, bai, jaren nuken e, ama bost mila sohtzen inguru girela bez, baina baina bera ama mila lan postu sohtzen aldirela baina gainera oin aski kontserbatorio batzu edo ez ituzu ara hoze amahilana baidon gila go ere so liteizkela Bai, horia, horia. Guk e, ikerketa egiteko momentuan makarrik hipotesi kontserbadoreenak egin ditugu eta zenbaki kontserbadoreak ba E, ikerketa fidagarria eta eta zehatza egiteko. Baina ukera gehiago badaude hemen, ipar euskal herrian Zemaki horiek e, gora egiteko. Eta beraz, bai, justuki jortarko politikaz e, alatu behar baina lehen lana beraz e, sozializazioa izan da? Bai, bueno, e, sozializazioa garrantzitsua da ze e, jendeak konturatu behar da. Beste politikak egiteko modu, modua badagola mm? eta Jenndea izan behar da, kalean edo, edo instituzioetan hori e, gobernuei izan behar diona, ba, bere politikak hartatu behar dituztela, ez bakarrik enplegua sortzeko, baizik eta e, egun ditugun arazoak konpontzeko esaterako aldaketa klimatikoa edo errekurtsoen baliabideen eskasia adibidez. Mm? Een e, ikezketa bera eman ziuen naiz eta oroko jago izan, baina ejan duzu etzela ibi edo etzola zinezko ondori horikukan. Eta hemen beraz ez dadin gauza berakagerta e, da setua. Momentuko momentuan e, gobernuek e, jarraitzen dute pentsatzen e, bide berean e, aurrera egiteko modukoak bagarela, E dira konturatzen e, gaur egungo giz, gizarte hone ekonomia e, ezin dela bide beretik joan eta zeoz ere egin behar dugula a, ba, bidea aldatzeko. Baina momentuz gobernuetan ez dira konturatu. Agian konturatzeko datuzun zunbait emanen ditugu. Araberaz, Eusko Jarularitza edo frantziako proiektuetan, kusten da, lanpostuen txortzeko sekurako dirua dela. Aliz zure ikerketaren arabera, e, lanpostu berde edo iraunko horientzat, ez, diru gutiago ere berko leike. Hots, egan eutena, ekonomikoki ere interesa derentzat da? Bueno, e, orain arte ikusi dena, bai Eusko Jarularitza plana ikusi Zita, bai François Hollanderen plana ikusita, eh, haien planak eh, sekulako dirutxa behar dutela lanpostu bat sortzeko. Eriusko Jarloaritzako planarekin plana ikusita, hogeita oh, ma mila lanpostu sortzeko, sei mila eta mila milioi euro, behar, behar ziren beraz, berreun euro lanpostuko. Hori ez da posible? hori datu horiek bai direla faltzuak, edo ez direla sinezgarriak. Guk e, orain arte ez dugu esan zenbat balio duen e, lanpostu hauek e, e, sortzea, baina kalkuluak egin ditugu eta ez dira bat ere zenbaki horiek gainera ikazu e, batxuetan kontua ez da diru publikoa erabiltzea ala ez, baizik eta nola aldatu politikak, sektore privatuak e, negozioa e, egiteko aukera izateko eta bere aldetik e, bueno, ba, sektorea garatzeko e, inolako laguntza publikorik gabe. Bai, Gian, se eta sunbaitetan sartzen altzira, gauzatzu zuretzat adirazgari direnak eta jendeari tilte egiteko? Bueno, energia berrizagarrien kasuan, bai ikusi dugula adibidez Alemanian berreun mila lan postu sortu dituztela bost eh, urtetan, e, bere politika energetikoa aldatuz. Hori bai adirazgarria, adibideak badaude, enplegu hori zorra daitekeela, Alemaniaren kasuan elektrizitatearen presioa bera doa, eh, iru edo lau eh, urte darama bera. Eta frantziaren kasuan edo espainiako kasuan kontrakoa, e, elektrizitatearen presioa goradoa eta ez da enplegua sortzen. Orduan, er, e, adibideak badaude. Horiekola, Ipare Euskal Herrian politika klimatiko ambizio txua eraman abalitz, hamar mila enplegutik gora sortzen alko liratezke. Eta hori erakusten du ikerketa horrek, konkretuki hokola txostenari behaako baten emaiteko info bilddu bizimimugi.u webgunra joite askiuzie, xeeta sunusiaak Eta ez duta eztabaida pistea, ikezketa honen helburua nauxki, hori bita,